بسم الله الرحمن الرحیم و امنا تاخیرهو فلی اقتضای المقام تقریم المسنده دیجانا دی بلا مقتضا زکر کی بعض احوال مقامات دا سی دیجی تقاضی کی لتاخیر دا مصنع اللہ تاخیر مقتضا دا اور دارست و عرب مقامات دا احوال زکر کی تا امنا نرست مقتضا زکر کی اور دفا نرست دا احوال زکر کی مختلف حالات چیاغا جائے کہ تقاضی تاخیر کی ولم مقام اراج کر کی چه یا اما تاخیر و تاخیر د مسند تاخیر د مسند مقام کے فریضہ اقتضاء المقام مقام تقاضا کی تقدیم المسند د تقدیم د مسند مسند دا او ما مقدم کا ما سمجھا مقدم کا ذی تقدیم مرا داختصاص جنا او او دا جنایه ده بلې د زکات د بیم د اختصاص ته پرم کېږي د هغې د مهمه شهم د پرم کې او اوله واحده د فهم د مخاطب ورغلو ته خبر باندې چې ابتداء نه په خبر باندې دا فهم راشي نو مختلف او د مختلف او وجوهات د وجنه کله نه کله مقام تقاضا کوي چې مسند د مرقشي خدا ته تلې د چا وړلې رچيو برکانو بلبکه نو چې بل مسند مخ کښو نه د مقتزي د خبرې چې مسل له په خپل باندې سکی پدې شته دا خبرات چې کمزې کې تقاضا او د کمې کې منقطې د وجنا مقام تقاضې چې مستند دماغ کې شناسه په 163 ضنه نو ان شاء الله اغراشی تاسو د مسلې هي خپل لګنه د بحثې د مستند دی مستند په خپل کې یو چې کم دې تقدیم المسند هم دي صفحه روان دی و أما تأخير و ارج تأخير ای تأخير المسئله تاخیر دا مسند ہے حریف الاقتضاء المقام دا وجد تقاضی دا مقاما چا مقام تقاضی کی تقدیم المسند یہا مفهول الاقتضاء ہے دا وجد تقدیم دا مسندنا کمزا کی ما مختی کی مسند نوییسا جیو بیانو دا اوی بیان د رواند په احوال د مسند کې حاضر لزی ذکرہ من الخصف والذکر والی اذنر والی ذالب پر المقامات المذکورتیں کلہو مقتز ظاہر من الحال وقد جو خرج الکلام آنا دغه نو زه خبر کوي چې سمرا متزات او سمرا احوال ذکر شو کې د حزب ذکر شو که ذکر شو کې ازمار ذکر شو دا ټول مقامات مذکوره دا ټول مونږه هغه احوال ذکر کړو هغه متزات ذکر کړو چې کوم ځکه احوال طرا اصلي احوال تکازہ دې کلام اخراج دې وکړ شي د متزہ به ظاهر مطابق ته متزہ ظاهر مطابق دې کلام اخراج وکړ شي ابرام ځان ته ظاهر چې حال حاله د هغه مطابق دې کرام تقاضا وکړي خو صرف په دې ذکر کړي چې کلام نه اخراج د کلام کولشي په خلاف د مقتضا ظاهر ظاهر کې کلام یو شان راول پکاري او چونکی مقام د تقزا کې د تقزا کې چې ظاهر ساس رحم او موافق او باطن حل سره څنګه موافق کلی نقطتين نو دې کلام مطابق دې د حال ورشي مقتزل حل وکیس مديو مقتزل ظاهر دی او مقتزل دی نو کله نه ظاهر حل سره مطابق شي او کله د حال <سؤال> سره سره کړی مطابق کړی شین دغه لو ته دقیق کلامه موافقه د مختزل حال لګایر پرمخ کې ذکر شي او چې جاهل په منزله د عالم په منزله جاهل ګرځول سمثالو نمک هم سو تیر شي ناراضه کړی مطلب ایک دم مسکی او ناشنا مسئله سور وکړه چې دا خبره چې کوم وی د د مختزات حال مطابق وي او د حال مطابق خبره س کوي ذکر اور داوی شروع پاجبہ ناشنا طریقې سره اجرکارو او کپاجبہ طریقې سره شروع راجرام خلاف ملت ظاهر ده دا زوین پکارو زمین ذکر پور غارونه علاقہ ده مختل ظاهر والا احوال همک ذکر شوغنه دا سره اجرکول پکارو زمیر ډیر زمیر پر ځای حاضر لږي کړه اسمه اشاره ذکر کړه اول احوال ډیر ذکر شو دې ته خپل کول مطابق ذکر حذف ازمار نہ حاضر پکارو بیا کجمعو پکارو حوالہ ویل پکارو خبرم ځان تا له دمه فرز ذکر نار شروع به داسې طریقې سره په خام خلاف د مقتضى څرګند ده خبر هم زين درازي او بیان هم د چا کوي د موقعه د مقتضى د باتن کوې شروع داسې وکړم موافق د مقتضى د باتن دا مقتضى ظاهر سره نه دا هاغه د ذکره ذکر به شي د حذف او د ذکر او د اسمار او زالک او د دی وای زالک دینه نور مکانات چې ذکر پلی شو كله مقتضى ظاهر دا ټول چې ګنده د ظاهر حالوا وکړه جو خرج الكلام یا یخرج الكلام کنه نکله تخریج د کلام کولشی علی خلافی خلاف متت ظاهر فخلاف د متت ظاهر ینی موافق کولشی د متت الباتن سره لا اجتزاء الحال یا هو ذک حال تقازا ده کای چې د دې خلاف د متت ظاهر روی کلام د باتن سره د موافق شي دغه سره دغه ذکر کای فیوز علم مز مرماز علم زهری ویلګه ابتداء تاسو ویل د کلام شروع کولشی نېو فطریه زمزاهر ورلشي او بیا پسې سانیان زمير ورلشي له به یې زمزاهر ورلشي او بیا اس مینال دوباره ځې پرکول شي بیا سه کول شي زمير ورلشي لذا څه کوي په دغه اندازه کار کول چې ووځه د مظمر او د مظہر نمکته ظاهر خداو چې د اسم ظاهر په ځے اسم ظاهر راغلی هکل مکان تقاضا کوي چې د ظاهر مر اړه اگر چې ظاهر هر تقاضه کې ابتدار کلام دا اسم ظاهر علاخود ته داغه سره موافق کلام ذکر کاو د مختزل باتن سره موافقه مقام ته کازه کې ذمیر راغله اسم ظاهر مقام مکان د ظاهر په اټباس سره دا اسم ظاهر دی اته ذمیر راغله مدا د مختزل باتن سره موافق ټول پاتې شنه قطه کر را ذکر کوي ورته سره ست په خپل باندې پهولې هم د کوندو عربونه امر رجلان زیدن مکانه نعمه الرجل من نعمه ذمیر دی هوا اس اوس ابتان نه عمل راجلول ځکه مخکې ایابت کللا دیس مظاهر رال په کار دی دوباره ظم را تکار دی فضدلته مکې ځکه نشته ابتداان ذکر کولی شي او پهنی امکې زنیرو منشه راجلان د نه تن شو صحیح شو تقال امنی مجلان زدون مکان نهعمل راجلولته نه مته د ظاهر پیااضل مکان ځکه مکتظ د ظاهر چې د پهې مکان ک اظهار د ځکه ابته کلان ده دولی اظار نه ظمیر وړلديول لکه تکب لعدم تقدم ذکر المثنی لذا کما مخف ععدم کی ذکر د مثنی له راغله نه ده زکینه لگا وعدم قرینۃ تد وعدم قرینۃ یعدم تقدم ذکر وعدم قرینۃ تدل علیہ نشارۃ الخبر را لشي یا که اسم ظاهر و دن تکینا اسمی ظاہر ذکر دا اونا پاگیبا نکرینہ موجود دا دوالا معدوم دی صحیحہ لی آدم تکا دمی ذکر و آدم کرینہ دوالا نشتہ او بیان زمیر را رشو لی آدم تکا ذکر المسنیلی ہے و آدم کرینہ تندلالی ہے معدوم دکرین چیدل آیت کئی پدغا مرجبان دی و حاز الزمیر و دا زمیر چاہت راجے دے اشکال دا نه ده دې متعقل ماحود پزې انتراجه دې متعقل چې ماکل کې دې ماحود دې معلوم دې پزې نه پزې ابران انداړه په خارج کې اون چت راجه دې ټول جنس تم راجه نه صحیح څنګه ځکه چې موږ په ذکر کې دې دغه سره بیا موافقت ناراضي په کاوله ته مقصود دې کې جنس ته راجه جنس معلوم شي یا متعين فر ته راجه خارج کې نام به څه شي متعين شي نو ماعود دې په باندې د راځي مخاطب خپل ذهن وکش پيله کې وو ګرچر دانیا ما سوک چې خده صحیح څنګه او راځلان سره خده چې راست تر پسې ته زیدونه کوش امرم ځان راځي هاږي نه واپس راځبان وو نه کوشي چې سالي مراد ده وحاض الزمير او د زمير چې د عالم د عائد د لا متاقل معبودن في ذهن معتقل معبود نه یا دي مرجع عادي ذهني د نه خارج نه والتزم التفسيره التزام كلي شديد تفسير د غزنيونه نه کړتين نه کړې سره ليو علامه چپته ولغي جيمس د متعلق معلوم شي دا چې جيمس سره سره د کیمرادا وين ما ويکونه هاذا من رذه او دا کار په دوه د یو کلن کې دي چې دا چې اريوي د که څوک وای دا یو جمله داوی پنس باندې د ترني کې زمیت نشته ولې نه نه مرجعان د خبره مقدم شو او زیدون مبتدا مؤخر شو زید نو زیدون اگر چې لفظ لوس طرف رو بدم مبتدا مخکی فبنیامه چې کوم زمیت نه چات راځي دا کځید ته چې د رو کتر متقدم نه ولې کې بیا زمین راځي او مرجع په کلام کې ذکر دا اگر چې لفظ نو خلاف سره مخکی دا نو دا چا په کله باندې چوک د ازنه امرجلن د زیدن د پر خبر وای نو دا هغه په نسباندی دل <سؤال> تکي زمير اغات چکه انده بلا مرجزه کرناله خبرونه درازي او چوک په د دي زیدن ځانه د دې لپاره ملتدا مقدر ده خو زه د ځانه جملله او نه امرجلن د ځانه جملله نو دا هغه په نسب باندې وای کله کس شه زمير ده ا متاکل په زه د دانه امرجلن د هغه پرشه خبر دیو اخی دغه د ټکې وجهه د ظاهر مزمم شه ته ځکه زمير باندې د په احد الکولل باندې اې کوله مېجه المخصوصه فکوند هغه چې باندې ګرځي مخصوص خبر د مبدا مخذوق ګرځي د جملې ګرځي والله من یجله او اسب چې ګرځي مبتدا دا مخصوص دا النعمه الرجل زیدن دا زیدون سو ګرځي مبتدا ګرځي ونه ام رجل الخبر او د خبر خبر مقدم ګرځي نو فاحتمال انه د هې په نزمن ڈا زمین دی آیت چی مخصوص دا دی زید تا مقدم تقدیران مقدم تقدیران اگرات ردتان دی ووو او دلته تکی دا مؤخر زید چی دی وو زمین راجی مؤخر زید تا ووو او دا مؤخر زید چی دی مقدم دا مقدم دی تقدیران په اعتبار درود بے باننی بیا پی اشکال رازی چې دا خبره تکی دا دی کولوالا بانیشکال رازی چی دونی چی دا خبره مقدم دا دا زید مطدعی ودا خبر خبر معلوماته دا خبر چې بدیهیاته او تاسو ته معلومي چې نو طریقه خبر موافقې صحیح څنګه هاذا رجلا هاذان رجولان هاولای رجالا افرق تصنیه جمع کې مبتدا خبر موافق وي نو دلته کې نعما نعما الرجل زيدن نعما الرجلان زيدن او نعمو الرجل روستو زیدان او زیدون انجما کول پکاردي نجسنګ اغه جما کېږي په صورت د تسنیه جما کې نمخ کې نامه چې کوم خبر ده نو اغم مو پد تسنیه جما کول پکار دی حالانکه کنا عمر رجل زیدون شي او کنا عمر رجل زیدان شي او کنا عمر رجل زیدون شي نو نه یې خپل حال باندې د خپل ځنه خوزي نه نه تسنیه کېږي نجما کې د دې څه مزمن ورکړل کې بک اس ما فاندي او فارغ جامې د دې یو فارغ مشتکل چې کوم کې اشتګار راځي کې کیږي د افاند جامې دا ندي دا کې دا کار نکېږي ارزه کې به اشتګار نکړي پوښي دا سلوشي می دا دجیب په سي نیوز کې نه نه پر او کمال خلې لکا څو چال نو فارغ فور ابيض فور زه اتمتای دلدارس ما ما ماست ورسته راځي ویوکونی التزام اپراد زمیرم سنوا امیرام سن ریکارد بیوز کو کوری گین دوکالب آجائی ترحالم دوکت روشو ویوکونی استاس آتاز بانی در خواهر ززپے پیخ کی رگا حترمی بسم اللہ اللہ اللہ اللہ التظامو ااتاد د زندگی دا د اشکال جواب ده اشکال حاشق منکول د نقللدلته کې دو تم نوران سره نوک او د التظام د ارات د ظیر حرسلم یکل پهغه ک چې ن ک په تصنی <تصفح> په صورتت کې نامما او د جمع په صورتت کې معور رن از زی نوړ ک منخواواې حاضل بعد مدته التظام جې منخواواسه حاضلب د دخواسو د دوی دا من کوونبال جاې ده دکه داغاې وقال يا من جوا او هي زيد عالما مكان الشانه وبالقصه ده در مثال در کید پر ده اغه چې ضمير ذکر پر شي په زيد اسمی ظاهر باندې ته ابتدائی كلام ک او ته هو زيد عالمن یا ابتدائی كلام ک ہے او تر هي زيد عالمن دا زان زنده جمله چې زيد عالمن او ده تر تقسیم د ده جمله تنویع علی هو زيد او هي نغه زهنه عالم کې دغه واه ابتدایي ابتدایي کلام دی نو اسم ظاهر علی ال प्रकार دي تا ضمیر را او د ترنګي او د تویلکېږي ضمیر شان زید معروزه زید عالمن مطلب د شان د خبره ده چې له پز علم نه د دې معنی شان او خبره اده ترنګي هه زید عالمن معنی کوي هيا کیسه راغلا واقعه راغلا چې زه چې شهر عالم دی د دې ضمیر او د دې ضمیر شان څه معنی د او د د کسې کې بدا ابتدايه كلام دمخت مرجزه کرنے دا مدلتا کہ اس مظاہر وين پکارو صحيح شګه نه هي او دغه په هران کې زمير را لشي اذا وجهه نقطه اغه ذکر کئ بدا نو د خلاف د نقطه ظاهر د مخت مرجانش ته تقدم کې او نکریمش ته چې باه منس کئ دلالت کئ نمبر جستا انبه کرینشتا وقولهم او دا طعام مخک ک قولهم مان اتته وقولهم او قل ربه هو زنی علم مکان شان په زيده زمري شان د کیسه باندې فلج مارږي smart مار د کیسه خلاف مختصر هي ادمه تقدم زکه تقدم کمر جن مشته او نه فکرینګشته نو دغه نو په ذکر کې کې چې داول کول شي اگر رواني اختلال واني وي هدلته کې اشکال راځي چې صاحب ده ته هي زدم په درست نه ده اگر انځه انتال موانس وی هي زدم علمنه والے باندې اشكال راځي نو اعلی اشکان راه ده نکalke چې دا مجرد کیاست ده دا مجرد څه کیاست ده ځکه چې کلام کې مؤنث وي مؤنث غیر فضلوی یا شبيب الشبيب فضلوی شبيبنا فضل یو منټ چې کلام کې مؤنث غیر فضلوی صحیح مشابهته ده په غیر فضلوی نو په او صورت کې به مؤنث راشي خبرمزه انترا لگا زنیر مؤنث رادش اویا شبیب الفضلوی حقیقتن فضلانوی و شبیب الفضلوی نبیان مونسو رادش لیکن اگر پارا انہا بنیت غرفتن انہا بنیت غرفتن اس غرفتن سے ام رسو شدی نائے بی فائل لکنہ صحیح نو آ, دا مثال شو د سې چې فضلہ خبر هم ځان دا مفول نه دی فایل نه دلته کې ان هاغه سې شو انها بنيه فتن زګرشان وره سې دا مثال د پزليشه او مثال د شبيب ولې انها کان القرانه معجزتا انها کان القرانه معجزا ام معجزن چې د شبيب الفضل لري خبر هم ځان تر لګه پر اصل کې فضلنه لیکن منصوب د فشان ده دا فضلات دا اصل اصلې دا ډکانه دپاره دا خبر دی مزدن دکانه پرسه ش دی خبر دی او شببي بالفات دی مدلتهکب ان ظمیر راړی شي د چې په کل کې یا فضلوی یا به فیل مفو یا شببي الفضلوی خبر خد مشاات د منصوبات سره مفولات سردي نو بیا هم نه ظیر راړی شي ورنا نه ظمرو نشي راړي نو بیا دا مجرد د کاستې لکهه هندو ملی حتون باندې وی ضې د عاعلمم دا بس مجردی گوئے کہ پدی جملہ کاندرس شیدی کیاست اولا امزرین ترالا ہنور دا استعمالو نشتا زکا او اصل مسئلہ دایا چھے اصل کے دل تا زمیر زمیر اغاسش دے مقصود دے مطابقات کا زیاد تر نوی نوی چونکہ او اصل کے قطع سوگو رہا دا زمیرو دیا مطابقی دا مصند سر یا دا مصندن يلي ریسه نو سره مناسبت پکار دي خبرم جات مناسبه دغه سره پکار دي دغه روانه منځن په کلمه استعمال است مان چې د علان نظم د شان انما يوندس دغه من نس کلي شي ځکه په موانس اذا کنه کلام هر کلي چې کلام کوي مؤنث و غير فضله مؤنث مؤنث سم غير فضله نه مس غير فضلي مثال نا هو هي هند مليحه نا هي هند ملیختن ندی کتاسو گورے ملیختن موانس تا کنا او غیر پزلے زکر روکن دا کلام دا کنا صحیح شو دار روکن بس دا را دا کلام دا دار روکن دا کلام دا چه موانس غیر پزلے او کموانس موانس فزلين يا شبيب الفزلين خبرم زه ان دره لگا آ چکه لا وکلام کې مؤنث غير فزلين بیا بچ کم د کم را لې شي د مؤنث را لې شي ينه غير مطلب دا چې يا مسنديه يا مستنلهي او کومؤنث غير فزل ينه مستن مستلهي نه نه بیا را لې خبرم زه ان دره لگا او دا غیره parametric دو مثالونه ورکړو چې مثال د فزلی منظر ته انها بنيته ورفته دا مؤنثه صحیح شګنه خدا غیره فزلا فزلا دا غیره فزلا بل کلاس شې فزلا ورغه د مفعول دا نموسند دی نموسند دی له هي او دا بل مثال چې مدار انها کان القران معجزتا نو دا چې کومه شبيب الفضل فزله مګه مفعول نه صحیح شګنه نبدا چې کومه فزله دا چې مؤنث غیر فضلوی نه یا مسند یا مسند الہی له مؤنث راولې شي او د ثقورا هی زاد معلمون کې اوس دې زاد ثقورا دا ټیک د غیر فضله د مؤنث دی نه دی ثلاثه زاد دی نه دی دی نو ټیک د فضلهونه دی کوم کلمه مقتضا ده مؤنثه نه دی نو د سره هی راول دا مطابق نه دی دا د استعمال مطابق نه ان هو ان ان الاستعمال علامه ذم رشا ان مايون سينه کاله تلکالم غیر مؤنث غیر فذله بسلطه الکدی پدایو چی یا مسند یا مسند لگیه ما غیر تذشبنه شکل انس غیر فذلی وہ لکان نہ خودا دته مثال هی هند الملحد نو دغم مجرد کیسه کیاسه پکاند زیو نال انه مجرد کیاسن دا مجرد کیاسه استعمال دی وہ کیداد پمونث غیر فذله باندې سره کیاس کله نه دا ہی اہن دن بانے کیاس کرے ہی اہن دن سرائیل پکارنی او دو زیدن سرائیل گوئے دا زیر پچھائی کیاس کرے او دو بانے گمان بے ہندیو کتاغ بانے کیاس کرے کم سو رہے ہیں دیر شیئی لیا تمک کنا ما یاکو بذارک الزمیر پی سامع لئنہو اذا لم یا فہم من ممان انتظرہو دا سانا نکتلا مخه چې ابتدا کې زمير ذکر شنه عامه دي هغه تر هغه د تل کې هوا هيا ذکر شو ورپسې لازم نو چې کله هوا وغوښته به زمېنه سوک مراد دي یا هيا ورجو فسته زمېنه کې دېنه سوک مراد به انتظار کوي یا نه عامه ورشو انې اما کې ورسته انتظار کوي چې دېنه سوک مراد نو انتظار به راځي سامعه انتظار کې توجه وکړي او چې انتظار او توجه کې نو چېر پسې کوم کلام یې بل ذهن کې کامله طریقه سره سګي کې ني یم مداري خیال کړی یو خبرو کې بیا تځه پری لري خره کو لگے ته انتظار کېږي خپل دوا نه خرس زين متوجي کول غوا زين په طریقه سره دا بیان والا چې کوم مداري بیان بیان والے نو هغه او کیسه شروع کینه خره کو لگے ته متوجي نه بني ورکې پری دي او دا مستخلا چانده کوي اگر موږ بیا بیا خپل کیسه بیا خلک متوجي یا کیسن غیر کلی زمندیو طریقې سره مونته درکو لا ډې مختلف طرق ته احسیات کې مثال ورکاو په کلام کې داکټر طریقې د ابهام شی ذکر کا له کوم تاسو یو روغی اور وته دی په یو موي هغه راځي انټرالا کنه د عربو داکټر کې دی غیر مخکی ذکر کې په شکل ذمیر لیر تمکنا ما يعقو هو لیتمکنا هغه شی چې مضبوط کې ثم عللا ده تعلیل او وجه بانکا چوجه من او وجه او مظہر پیدا مظہر کولی شي په دوه بابونو کې به کولې هی وجه تر ځبان پر خپل کول سره لیدل تمکنه چې مضبوطي طریقي سره کېني ما هغه شي یا کوبهو چې زمير مروست راځي یا کوبه ذلك زمير اي جي وعلى حكبه زمير مروست راځي نو هغه کې ني پكم ځکه بيزه نصانه لانه زکه سامکه ده اذا لم من الزمير هر کله چې په ني شي زمير نه په اس او معنا انتظار او اے انتظار سامعو نبیدا سامع انتظار پی ما دا غشی یا اکو بالزمیر اچی بزمیر مرس رازی لید همین امانا چی داغین پا مطلب ہوشی نو پایتمکنا مضبوط پا بعد ورود ہی تو بعدو بعد ورود ہی فضل تمکنی نو پایتمکنا دا مطلب امانا با مضبوط شی بعد ورود رسطو در آتلو ده دینا چی ده انتظارو کی فضل تمکنن فضیعت مضبوطی آسرا لینن المحصول اذا که شي بعد حاصلشی بعد الطلب اعزو در دیر عزت ننوی کلکوی اعزو در کلکوی من المنسا کی بلا تعبن در آغا شینا چه حاصل کشی بلا مشکتا ولا اخفا پتار پتانی ان حازا لا يحسنی پی باب نعمہ لینن سامع ما لم يسمع المفسر لم یعلم ان پیه زمین قلائی تحقق پیه ش ډېو خبرې چې ستاسو خبره هو ته دای کی صحیح کیږي هوا ویچ او رنا و سوچ کی جده څه ویچ پلان ک ډګ په وختو کې پلان ک بل ستر ګراو باسي یې جنې خبره ک فدا قانون یې کنا صحیح شو نو هغه او چې تنه امه نه هوا د تفصحات د دفه تنه کې دې پر پسې فایل یو ک په دې کې زمېر ده سم تعین تا کنا چې په دې کې زمېر ده خبره وکړم په کلام توګه یې کې شو په پایله او زمير په تللې نه کي نو پاره کي انتظار نامتحککي ځکه داز مبهم لفظ را نغي غپټ ته اچه مبهم لفظ را نو مخاطب انتظار را نغي د چکهله انتظار را نغي نو رښتو متلک اغه ځین کي کامل طريقي سره نكيني نو دا نقطه پنې اما کې نه صحیح کي اگر همزه انتظار نو ول نه دلم دور خبره کي کولی شي چې ټیکټه پښتانو و بدار کي غور وتخوف تلليږي دایي كلام نه اگر خو به هرالو دغه درنه متحققه کیږي کی. <coughs> د بیو جګې خبره کوي او دا یاد ساتل چې څنګه دغه نه متحققه کیږي چې کی. مسله مثلا کانا وغیرہ پای کې زمیره نه پای کې موږ خبر نشی کانا نو هغه حمله زمشته هغه دا نه هغه انتظار من انتظار نه کوي زیدم قائمن چې بیا انتظار نه متحققه یو وی جکانه هو زیدم قائمن نو بیا انتظار متحققه کی یو معنی دا راز هیڅ کینی نو دی ویلا د پټه دینی ان نه دا د تکریر چې کوم نکته ذکر شوه د خيستان نه نه لګي فباب دنیا ما کې چې کسانې چې معلومات مې موفسره تر سوجه مو پسې نیورې دلې لږه ما ته پټه لسته ان فيه زمير چې رجلنې نورې دیا ته پټه نه لګي چې په دې کې یو راجلانه وېږي بیا پټه لای چې زمير د او کتا الرجلوې نو پټه اوله چې په به زمير بګین نشته مالام اسمائل رج... مفسر ترسوچی مفسر اغنی او رئی دوی مفسر تولی که یا الرجل مکر رجلن دوی نو کار رجل دوی پتاولا گیده چیشتا بیشتا زمیر پکیو نیشتا نیشتا مالام لم یعلم ان فی زمیر فرای تحقق کفیش شک مینم متحققی جی پسامل کی او انتظار